פרשת כי תבוא, פרק כ"ו: והיה כי תבוא אל הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, וירשתה וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה, אשר תביא מארצך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ושמת בתנא, והלכת אל המקום. אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם. ובתה אל הכהן, אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגעתי היום לאדוני אלוהיך, כי באתי אל הארץ, אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו. ולקח הכהן התנא מידיך, והניחו לפני מזבח אדוני אלוהיך. וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגור שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ברב, ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, וירא את עוניינו ואת עמלינו ואת לחצינו. ויוציאנו, אדוני, ממצרים, ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמורא גדול, ובאותות ובמופתים. ויביאנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. ועתה, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה, אשר נתת לי, אדוני, והנחתו לפני אדוני אלוהיך, והשתחווית לפני אדוני אלוהיך. ושמחת וכל הטוב אשר נתן לך אדוני אלוהיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית, שנת המעשר.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 ולא ביערתי ממנו בטמא, ולא נתתי ממנו למת. שמעתי בקול אדוני אלוהי, עשיתי ככל אשר ציוותני. השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש. היום הזה אדוני אלוהיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבביך ובכל נפשך. את אדוני האמרת היום, להיות לך לאלוהים וללכת בדרכיו, ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו, ולשמוע בקולו. אדוני האמירך היום, להיות לו לעם סגולה, כאשר דיבר לך, ולשמור כל מצוותיו, ולתידך עליון, על כל הגויים אשר עשה, לתהילה ולשם ולתפארת, ולהיותך עם קדוש לאדוני אלוהיך, כאשר דיבר.